Zsolti, te elégedett vagy a a mozgáskultúrájával az ágyban? Hát, hogy ne a tecus mozgáskultúrája Pamlagon abba merül ki, hogy a jobb oldalára fordul, ha elzsibadt a bal. Szóval nem az artista képzőbe készült a nemi életre, hogy stilizált legyek, de engemet ez még hidegen hagyna, mint alpinistát a fagyhalál, csak ahogy a csapatsportokban szokták mondani, elég rövid a cserepadom, úgyhogy nem tudok sajnos új hússal frissíteni illetve azért néha halkad egy kis gépsonka is a sok disznósajt mellett, de hát ezekre az alkalmi örömökre csak így kódolva virágnyelven utalnék, mert itt van mellettem a nagymuter, ő meg csak akkor süket, ha lóvét tarhálok tőle, egyébként minden mást úgy rögzít, mint egy kém műhold, hogy aztán terjesszem, mint a patkányok a pestise. Hát, szerintem meg az a baj, hogy a tetős mindig szégyelt kérdezni. Csak akkor nem gátlásos, ha meglát egy svéd asztal. Ja, ahol a szőkék ülnek, érted? Na és a néni, ha szabad ilyet kérdeznem, kitől kért tanácsot, amikor még tanácstalan volt? Hát én, édes jó megboldogult anyámat faggattam. Ő eztet javasolta, hogy az elsőnél harapjak rá egy gyórófára, nehogy a nyelvemmel harapjam el. Később meg majd a szemeimet peckeljem ki, nehogy elaludjak a légy ott és a férjem alatt. Hiában a, az agrárproletároknak a szántás, vetés, aratás előrébb volt, mint a testi örömök. Zsölti dédapjának is nagyobb élvezetet nyújtott, ha jég nem verte el a buzát, mint mikor kiegyenesítette a kaszáját. Hát! Ők nem azért alkalmazták az aktus megszakítását, vagy ahogy a nőklapjába híják az a koitus interruptusot se, mert akkor csak azt az egy óvszert ismerték, hanem mert mondjuk felbőgött a vemhes tehen, azt szaladtak az istállóba, mert azt hitték, indul az ellés. volt. A te szexuális technikádat vagy teljesítő képességedet szokták kritizálni, Zsolti. Hát a tetszal szokott néha morogni, ha túllépem a két hetente 10 perces limitet, és még akkor is húzom, amikor ő már a lóbört húzná. Persze azért előnye is van annak, hogy ő csak kb. szökő évente tüzel, mert ha a szexuális igényei egyenes arányba lennének a testméreteivel, akkor sorvadásos végkifejlet várna az altestemre, a tudkó. Tudom, mert volt olyan csajom is, aki úgy kavart, mint egy háztartási robotgép, több sebességű, habverő-keverő fokozattal, de hát szerencsére szeletelő daraboló funkció nélkül. Ha, jó, hogy... De amúgy legtöbbször azt nehezményezik a csajok, hogy nagyon szúrnak a szegecsek a műbör Jackie men meg hogy kizökkenti őket, ha állandóan azt kell kiabálniuk, hogy Isten vagy Zsolti, azt kérem. De a nők már csak ilyenek. Ha addig élnénk, amíg ki nem ismerjük őket, sose halnánk meg, mint a kótai Robi, az biztos.